قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ما قد وجب لله أي جميع ما وجب لله li anama min piyabil mu'min as kata qata fa kullu ma kulli ka wajaba alaihi ay'rif ma qad wajaba lillahi wal ja'iza Wal-muntani'a Nah kemudian Katonya <mulik> muqanneh <mulik> Ma qad wajabah Lillahi Pastinya Ay jami'a ma lillahi Nah itu pastinya dia Jadi dia. Jadi bakinya Ay jami'a ma Bakir Aidamia ha, ma wa Jabalillah, karena mukabu bagi arifa, maka tiak-tiak orang yang ditaklifkan itu wajib pada syarat atasnya atas tiak orang mukalla wajib oleh ayah ya arifah mah. wajib oleh bahawa kenal ia. Ma'ni'jami'am Akan semua barang Akan semua barang Wa jabalillahi wa barang Ya wajib ia ya bagi Allah ha, Ini wajib akli ya, nih? Ha, Semua barang sifat Yang wajib ia ya bagi Allah ha, Kita alamkanlah Wajib syarat atas kita bahawa kenal akan semua barang dan yani sifat wajib ya wajib ya ayaklan wajib ia pada akal wajib bagi Allah. Ha, semua sifat hak wajib bagi Allah ha, atas kita kena kenal semuanya. Sebab apa boleh tafsirkan jamak wajib tafsir dengan jamiy ah li'anna na ni illa pada suatu mahdzuf seolah kata wa innama kasarnahu zalik bu zalika li'anna dan bahwa dan hanya tafsir kami akannya dengan demikian bagapo kami tafsir ma qad wajaba dengan jami'an Apabila kami tafsir begitu li'annama kerana bahwa sama kita dikirimkan kata barang itu adalah yangin siyagul umumi ma ni setengah daripada siwa nah, setengah, setengah daripada bentuk perkataan menuju atas umum dia panggil setengah daripada siwa umum hama ya umum Aa, barang Dia banyak umum tak kalau umum wajib oleh kena ada barang iaitu yani, akan semua sedama atau siwa umum maka semua kita kena tahu semua sifat yang wajib bagi Allah Taala kita kena tahu aa, tak kuasa kita nak tahu semua. Haa, hak tak kuasa tu hak tafsir li. Kita nak tahu semua dengan cara tafsir ni tak kuasa Maka hak tak kuasa tu hak tidak tukar Tidak tu, paksa haa, Kalau gitu tahu hak kandah kuasa Sebab tu tahu semua wajib pegas Semua sifat haa, Semua sifat yang wajib haa, Semua sifat kamalat Wajib bagi Allah Nanti tahu dengan jalan ikhman Lakin tetapi Maqamatil adillatul aqli Yasu'alihi Semu pun kata Wajib tahu semua barang Sipak yang wajib bagi Allah Tetapi Maqamatil Adillahul Akliyyatu Alihi, tetapi barang yang berdiri oleh segala dalil, dalil yang bahasa akal, dalil yang menunjuk Alihi atasnya awin nafliyyatu, atau dalil-dalil yang bahasa nakal, dalil-dalil Ayat bahasa nakal, iaitu yani daripada hadis, daripada Quran, hadis dan ijma, ianya dalil nafli. Barang yang berdiri oleh dalil-dalil bahasa akal atau pada dalil bahasa nakal berdiri dalil saksi dengan jalan saksi. Mana barang yang berdiri dari ha, dengan jelas seperti wua dan yaitulah Maqamatil adillatul akliyah itu al-ghishruul atiyyah yaitu 20 sifat yang lagi akan datang. Jadi melangkah terlebih dahulu. Dah Hak wajib tahu Ayat yang menunggu oleh dali Akhli atau nakhli Dengan jalan taksi Iaitu 20 sifat lagi ke atas Ya jidu alal muqallafi Wajiblah di atas Awal muqallaf Wajib oleh Ayat yang arifahu Kazalika Ha, wajib bahawa kenal bahawa tahu dia ia, ia mukallaf akan dia akan maqamatil adillah tu zalika apa zalika ah ha, ni tafsir lah ah ha, bagi hobi dan ni nak kenapa huwa ta'ala tafsir wajib kita tahu dengan jalan tafsir kita nak ijmal tak boleh ha, kena hurai Ha, dali yang Bayar sifat ha, Menuhi oleh dali dengan jalan tafsir Kita wajib tahunya Dengan jalan tafsir Tak memadah kita nak tahu Jalan ijmat Dan pulaknya Wa naqamati Adilatul aqliyati Awin naqliyatu alaihi ijmalan Dan barang sifat Yang berdiri oleh dalil-dalil akliyat dalil yang bahasa fikir Awin naqliyatu Atau pedali yang bahasa nakal ambil daripada Quran hadis ma' Menuju alaihi atahnya atah ma' ijmalan Dengan jalan ijma mana ha, jumlah tadi dok, perasan? Wah wasirul kamalati dan yaitulah makamatil adillatutu yang tinggal lagi segala sifat kamala, segala sifat kesempurnaan. Nah, ha, bawah menunjuk tali atau dengan jalek ibnu, ia dibuah lal mukallati wajiblah atas orang mukallah itu ayy arifa hu kadzalika wajib bahawa kenal bahawa tahu yang mukallah artinya akan mato madilad wajib tahu kadzalika ay ijmalan ha, hak dalil ijma wajib kita perlu tahu dengan dalil ijma ijmalan mana kita beranggapan masa kita beranggapan Tiap-tiap sifat Yang menunjuk atas kesempernaan Wajib bagi Allah semuanya Itu bawang gitu Tiap-tiap sifat yang menunjuk atas uh, Kesempernaan Wajib bagi Allah SWT Bersifat dengan dia semuanya Itu bawang gitu Ada puhak dua puluh yang lagi akan datang Mana? Sifat wujud Ada Allah sifat pidam sedia Allah ha, kita dah maklum tu hak tu tak memadai dengan bawah tiap-tiap sifat yang menunjuk atas kesempurnaan wajib bagi Allah semua termasuk dari tu hujuh, ide, batu tapi kita bayang gitu tak boleh, lip, tak lepas waktu ha, kena tahu jalan tafsir ha, ada Allah lawan dia tak adanya Allah tak ada Allah itu mustahil Ada Allah wajib dalil yang menunjuk atas kata ada Allah wajib Tak ada dia itu mustahil dalilnya ialah alam ini Haa itu kenal hurai gitu Haa itu dalam bentuk ha, ijma, apa, apa dia panggil kata hurai dalam bentuk ha, mata dalilnya alam ini Haa selesai Wujud dengan juga sedianya Allah itu wajib ha, barunya Allah itu mustahil dalih menunjuk atas dia nya Allah itu wajib ialah alam ini ha, dia panggil tahu dengan dalih hmm, itu dia nah, apa tu hurai dalih pula tu arti ha, dia panggil tahu dalih takcili uh, dalih Ijmali ha, mana kata kita nak nak bawang sepakat kata tadi tak boleh tiap-tiap sifat minyak tak kena wajib bagi Allah barang habis semua tak memadai hak lain pada tu baru hak barang lain pada dua puluh dia lagi akal asal hak dua puluh ni tak boleh kita nak masuklah barang itulah makna kata barang yang berdiri dali dengan jala taksi wajib atam kalah tahu dengan jala taksi barang Ah sifat yang menunjuk atas ka penamun ni ah yang menunjuk dalilnya dalil ijma ah wajib atam kalah, kena tahu dengan dalil ijma. Hmm, kalau aa, kalau gitu kita tahu dengan dalil ijma tu ah harapannya lepas dah. Nah secara tak ada memberapi surah tafsir satu persatu sifat lain pada 20 tu tak. Kalau tidak begitu masuk di dalam kata tak perbahagian yang tak berpuasa sedake Allah Allah ga kata dia tidak paksa bagi hak tak kuasa dia ayat kata la yukallifullahu tidak memberapi oleh Allah nafsan aka seorang pun dia tak beban illa wusaha melaka ha, kuasa nya maknanya melaka barang yang kuasanya kalau gitu kalau suruh tahu majalah tafsir semua siapa tak kuasa kita nak tahu semua kerana sifat kamalak banyak tak terhingga. Tak macam mana nak suruh kita tahu satu persatu. Ha, dia panggil dia tak tulis bagaimana kita tak kuasa. Allah dah janji. Dia tak paksa, dia tak berarti bagaimana kita tak kuasa. Kalau kita, dia suruh kita uti 20 jala tafsir ni. Haa, tu masih kita kuasa. Maka kita nak dia tak tahu waktu, salah. Haa. Iaitu sifat wujud, idan, bakor lagi akadatan Haa saat ni kata balik sifat ya wajib Begitu juga Wa kaza yuqalu fil mustahili Wa kaza aikana yuqalu Fima qadu wajabah Haa ataupun dengan cara masuk kata wa ja za aita ma yu qalu wajib lillah juga dikatakan pada barang yang mustahil ah ha, cak tu baca ni hak balik sifat wajib kita kata gitu boji 7 juga bila cakap balik barang mustahil tu suka dan mustahil hak lawan bagi hak wajib bila hak wajib mendalilna kena tahu jalan ijma' hak mustahil dia tu tahu jalan ijma' juga la kenapa iya iya sifat yang menunjuk atas kurang dengan rengkah kata iya iya sifat kekurangan itu mustahil atas Allah taala ah bola ah tiap-tiap sifat kekurangan Atau bersifat yang menunjuk atas kurang Nah, mustahil semuanya atas Allah nah, Itu darah kita Dan Baya sifat yang Mujuk oleh tahu majalah tapti, Maka kita kena tahu majalah taftir Mana wujud Masalah sifat yang kena tahu majalah taftir Maka lawannya Apa dia tak ada nah, Itu tahu majalah juga Demikianlah sedia lawannya dia baru Demikianlah esok Lawanya berbilang Ah, ha, nama kewajib tau dengan dalal takdir juga. Takdirnya ha, ah ad ada Allah Taala tu wajib. Ah ha, baliknya lawan lawan ada tu tak ada, tak ada Allah Taala mustahil. Dalil yang menunjuk atas ada ad Allah wajib, wajib ada ad Allah juga dalil menunjuk atas mustahil tak ada Allah. Ah ha, dalilnya ialah alam ini. Ah ha, Yahrufi ya. Hmm. Sabi selesai di situ Wakul Bayti Itu titik itu Ya sebenarnya Wakul Bayti Dan pada B ini Ialah At-Tabminul Mutakadzim Dia dalam istilah ilmu Satu ilmu dia tabmin. Tadmin B ini tabmin tabmin al ha, balik tengok dulu lah. Ya. Ha dok nyemuka berapa nak tahu tabmin tu. Hmm, tengok di hak tepat. Ha, Laa hi dua kali. Aa ha, la nabiyin jaa bi tauhi di wa qad qala di nu dia wa qad qala situ dia panggil tadmin. Aa ha, situ dipanggil Nah. Ha? Muko apa? Konnis malah hmm, yang berapa ha? di mana ah tu qawluhu atah pada qawluhu ala nabiyina naik marwi 3 baris ah tu Haa, Naik anak di 3 baris di atas wa fi hadzal baiti ma amma ba'dahu atadmin apa itu kata wa kama fi syarhi syekh al-islam ala al-qazradiah Ha, apa dia tadmim ta'an lukuqa piyatil ba'it bima ba'daha haa tu ha, situlah dia dah kejat tadmim di muka enam ha, atas pada kauluhu ala nabi haa sini dia sebut pula dia tak rayak dah lah dia pakai peralui kak dulu ha, terbajak pada kita kena tanduk lah senar mudah kita ha, nak cari ha, wa baiti. At-tabmini mutakaddimun nah, Mutakaddimun kita tarik Tanda situ di pada sahifah Pada muka saya enam Haa ah, Itu dia Wal-alifu <tuh> Dan bermula alif Alif pada mana Fi wajabah Alif tu tu dia panggil Lil-Ihlafi nah, Alif tu ialah alif-Ihlaq dan ha, alif mata tadi tu buka alif dhamir tasniyah buka bukan alif yang ganti daripada nun takik pembuka apa alif apa alif mata nah ha, Itu dia tak ada kata alif ni Menunjuk atas makna dan ni alif alif tasniyah Menunjuk atas makna menuju makna dulu Ha, kalau kata alih katanya wajib oleh kedua-dua. Ha, Tertib tidak alih. Ha, ha, ha, alih. alih, alih kalau alih ganti daripada nong takik, kita kuat. Kalau kita kata anak, pada tuhina apa kita jawab kata pada tuhina makojana akan menghina sekali-kali. Tertib tidak alih. Jika tidak alih mah alih tak kalau alih ganti daripada nong takik. Ha nunqal ke kuah jangan sekali-kali ha gitu, -gitu. ni dak alih semata-mata ha ya panggil alih taidak ha semangat-semangat yang bukan kata menyita makna apa dak panggil alih ikhlas nah di boleh melepaskan suara ha apa kullu man kulli basharan wajaba alaihi ayya ari sama apa Ha al-ithlaq kedua tu. Kalijitu kana ida'a hi talamihi maka tidak ada iqta' dalam istilah ilmu arud. Ha tak panggil iqta' pada kalam, ya kalam sana. Dah yajabah, ha, dalam kalam qannah dah buny wajibah pun wajibah ha tidaklah silah dipanggil iqta'. Ha ni bukan iqta'. Mmm sifat tauhidii dua kali dulu Ya bah ha, dah sebut iqta' dah dulu. Aa ala nabiyyin jaa'a ala nabiyyin jaa'a bit tauhid. Aa ha, berarti waqad qala dinu anit tauhid. Jadi kepala satar awal panggil tauhid mari di kepala satar aku pengetauhid. Aa ha, sebut tauhid pula. Ini dua kali sebut tauhid ya panggil itaq. Bukan bukan itaq ya. Aa tempat di mana itaq ni? Dia dekat dekat di tauhid tadi. Hmm, dia sebut perkataan itak dulu hmm. Sini dia terbuktian itak Itu masih ada istilah ilmu lah tu ha, Bajak pada kita nak tahu tu Kita kena meroja'ah dalam ilmu aruf hmm. Maka tidak ada itak pada kalamnya Wa'inkulna Dan jika kita kata memang jika kita berlaku atas kau yang berkata Sekarang kita wa'inkulna wa in ay wa jaraina ala qauli atau wa jaraina ala al qa'id bi anna hmm, kita berlaku atas kaum yang berkata hmm, Walaupun kita berlaku atas kaum yang berkata inna hadzihi al muqaddimatu bahawa ini muqaddimah ini mata ni mata jawahar tauhid ni ini muqaddimah Adalah ia min rajazi Sekalipun Walaupun Kita berlaku atas kata-kata ini Daripada mastur rajah Sekalipun tak panggil Ito Kama taqaddama Pina virihi Ini bahagia pada nak hak dulu kan Kama taqaddama Seperti barang yang telah lalui ia Pada Bandinginya Ini pada pecah dan haydulu Ah tu jaga, du, di dekat di muka 10. Dibaca ha, qawluhu wa anit tauhid nah situ. Nah muta'allikum bi khala wal murar bit tauhid min sabatik. Nah ya kata ah ha, wa fi ma marra al syara'i nah bi hamli at tauhiduna ala al lawa'i wa fi ma ala syara'in syara'i indafa'al iqta apa itaq wa wa itihadul qafiatain lafzan wa ma'nan fi ma duna sab'ati abiya nah, dia panggil itaq nah, sini sini bukan itaq walaupun di kepala ni kata fa kullu man kulli syar'an wajaba alayhi ay kepala ni kepala ni sama-sama Wajabah, wajaba su itaq macam tu tu ada ha, ya ta bukai di sini mm walaupun kita berlaku atas kata ini muqaddimun daripada masdurir raja ha, mastur baharaja mana satu syatr afatul ha, liman kulli, kulli faqa wa afana ha, fa, kulli kulli fa Wajabah, itu satu syatr dia panggil syatr awal ataupun yang panggil sodril bait Makir, alehi ayah, arifah makuk wajabah tidak banyak adzilbay atau pesyaratan. Makuk kepala syatar awal dengan syatar sani sama-sama wajabah. Atu ha, dia panggil, ha, dia panggil kata itu. Tapi di sini dok bukan itu. Ha, Batu klik pada al-fadah. Nah, ha, bersuatu ha, dua lapa dikpa dua dua kau ha, dia. tengok sini. Uh, nak panggil nak panggil nak panggil itu, muka nak kopi ya. kepala B, kepala B yang pertama dengan kepala B yang kedua, uh, bersuatu pada lafadz makna tu panggil itu, nido uh, satu B dia bukan kopi ya, uh, pada wajah dengan pada wajah yang kedua ni, wajah pertama dan kedua bukan kopi ya kedua. Ha nah, tu dalil istilah nullah. Hmm, kita tak biasa tu jadi nah, tak tahu gapolah tu. Di nah. annal wujubal awajal mana boleh kata ni tak panggil ithaq. Dia nak bawa kewujub hak pertama kata wajiba wajib tu utama disyara'. Ah tu wajib pada syara' tu. Suatani watthaniyah kepada wujub ba? Dan wajib yang kedua itu Bil-aqli atau ha, kata lain-lain Haa Fakullu man kulli Pasar anwajabat Setiap mereka yang ditaklifkan Pada syarang Wajib ia Wajib lah atasnya wajib pada Wajib syarang tu Wajib tahu bahawa Wajib kena akibara Sipak Ya, semuanya wajib ia. Wajib apa saja kedua Wajib akal oh, Haa, hal nak panggil itak tu Hak nak panggil itak tu Kena bersuatu Haa, pada mak lapa dan mak no Di dua topi, ya Haa Ni bukan bersuatu Cuma lapa saja suatu Wajabah Oh, tapi maknalah, yaitama, wajib la pensu kok tapi makna la wajib ya tama wajib syara'i wajib yang kedua tu wajib akli Allah lain apa tak panggil tak, tak panggil hmm. Itu tu uh, dalam orang bercakap ilmu arob orang bercakap ilmu syi'in tu Kalau bahasa menjadi i tak dia cacap dalam syi'in dalam bahasa tu dikira saja ha galiban buka apa nama ni waji akal pada ghalib hadanu kata ghalib wa inna ma qulna galiban sebab apa kami kait dengan kata ghalib ni anna sifat kerana bahawa segala sifat itu ala salasati aqsamin adalah sifat itu terbagi atas tiga bahagi Itu dia Haa. Mana kata tiga bahagi? Al-qismul <tuh> awal Bahagian pertama Ma la yasuhu listidlalu alaihi yaitu barang yang tidak sah oleh berdali atasnya barang Ilah bidali lil akliy, dengan dalih bahasa akal semata-mata. Nah, ha, satu kita lakoh dulu. Al kismusani turun ke bawah bawah-bawah. Bahdiyah yekrua, mala yasihulisti dillalu alihi ilah bidali lil samayi. Agar ha, tidak sah berdali atasnya mereka dengan dalih samain saja kamadoh dengan dalil akal ada ha, dua. Wow. yang ketiganya maqtul fihi barang yang dibekillahkan padanya. Kata setengah. Aa, tak mamadoh dengan dalil akli saja kena masuk dalil syara'i gatik nakli gatik. Kata tengah mamadoh. Ha, jadi tiga bagi tak kalau tiga bagi dalil 20 sifat tu. Barang yang wajib aa, dengan dalil mano? Ah ha, sifat yang puluh tu ha, nak bedali dengan dali mana bukan semua tu dengan dali akli ha, tiga sifat lagi akan datang apa dia ha, sama basar dalam dua wajib bersifat dengan sama pendengar sifat dengan basar pelihat sifat dengan dalam berkata Tiga tiga sifat tu wajib Allah bersifat dengannya dalilnya ialah Quran hadis dia panggil dalil nakli tak memadai dengan dalil akli kerana tidak kuat Ha kemudian saat ini kata ma tadwa jaba wajaba aflan ha bila kair. wajib pada akal wajib atal pada wali Hanya nak kata wali agak ha, ni nak keluar hak bagi kata ada setengah-setengah sifat tak memadu dengan dalik akli. Betul kami kata zaliban apa ha, yang belakang ni kita tak besok lalu ilmu-sul lagi dia panggil sekali lalu dengar dulu nampak ha, dia kena sabar benar dalam mengajin ha, nah, kita buat tiga lah. hak kali pertama tu dia romet sikit buat ha, nah Ha, Seperti bergalah tu apa lah. Tak biasa orang. Orang bergalah sekali lalu tu. Kalau main dulu Lebih-lebih lagi tanah tak biasa bergalah. Galoh mula-mula dia berat. Akar pun banyak tu. Unggu. Kayu. Kau dah lah. Allah oh, patok Nolak. cabuk paha, Haa tu. Haa. Macam-macam lah. Lepas tu dah sekali. Balik dia ke dua. Pasal ni orang panggil beluh. Dalam istilah orang bergalah. Bergalah mula-mula tu. Dia panggil beluh. Ha, lepas tu dia ya balik pula sekali balah kali yang kedua ha, balah pula kali yang ketiga ha, kena tu kena sapa dua tiga kali ha, nak wujud di tanah terlebur sikit ha, ha, beluh lepas tu balik dua tiga kali gerak pula nak tanya ha, tu dia cara-cara maka -cara. nah, balik tu kali yang kedua tak gerak lah kali yang ketiga koinnya Jangan kira lah kita mengajilah Tak besar lagi Ada sebab tanah belum jalan Tak besar lagi Dia berat sikit lah ha, Berat sikit Lepas ha, ha, tu kita mengaji Sekali lalu Kau ayah Kusah lah Warno Kau makhabar dia dulu Reti tak reti Jangan dikira Kerana tak ada Tak ada apa ni Atas reti tu Buka atas kita Atas kita ni mengaji Wajib atas kita ni belajar ha, Dengan syarat-syarat belajar Tu wajib atas kita Lepas tu itu itu habit, itu habit itu. Nah, nah, patu kita mengaji kalib kamu, hmm takerti apa? Ah ha, masalah. Hmm tak tahu apa. Ah ha, sekalipun kita sabar dulu, kan tak beso lagi. Hmm, nah tu itu untuk apa tu ha, untuk kita nak pemah ke bayi hak ada bergongek kadang-kadang kita dengar tak tahu gapo mai bergonjang gugah gugah gugah cia ta pesan telah tu lalu hmm, mengaji nguni tak ada galat Allah oh, tau baik tak mengaji ah ha, ngaji baik tak mengaji kah ha, ah tu nak punah jalan ah ha, tu baga di dulu nya ada itu tak itu. Kalau sedih itu daripada tak mahu beratak ya, tahu dia dulu ada ha, ikat tadi ah kita kena kemas kitab. Tengok ni zaman lalu baca ipo. Ah baca ni ah ya kena kitab besar ha, dia sejarah eh, dia jadi banyak sikit sejarah eh, dia. Sebab itulah dinasihatkan kepada kita yang pangkat budak ataupun sah pun sah tak, tak mengaji lagi tu Kita mengajilah mata-mata Dan bagi kita yang ada kebolehan pun Kita amalkan dengan cara mengajar Cara tolak hmm, Itu adalah kembali manfaat kepada kita sendiri nah, nah. Tapi Itulah beberapa bahasan yang kami kait kata Wajabah yang pertama Wajib syarah Wajabah yang kedua Wajib akah ha, Wajib akah kan Nak kata wajib akah Wajib akah Ghaliban Haa hidup kait walik Bapak tu Kami kait walik tu Kerana tak inilah Kerana memandai pada sipak hak Yang wajib kita kena tahu tu Terbagi pada tiga Ada kalau tak memandai Dengan dari akli ada kalanya Dah memadai dengan dalik akli nah, Satu lagi berkilah dengan kata memadai dengan akli Kata setengah tak memadai dengan akli Hanya kena nakli Atas nah, hilah tu Tiga Tak kalah tiga Kami kata Wujud iya ketemu syarah Wujud iya kedua Akas Waliban Haa nah, tu pasal Haa nah, tu sambung semula lah Wa inna maful Kita sambung semula Yang masa ni kita pergi dulu Untuk nak Ha, apa yang kata nak tahu jalan dia dulu apa ha, sabat semula itu wa inna ma waliban li annat <tuh> tifati li annat tifati ala salasati aqsam